Морква роззирнувся навколо. На всі біч тягнулися книжкові полиці. На полицях книжки. Він висунув обґрунтоване припущення. «Це бібліотека, правильно?» Делікатно, але дуже міцно тримаючи хлопця за руку, бібліотекар повів його лабіринтом. «Там тіло?» – запитав Морква. «Мало бути тіло, адже йшлося про щось гірше, ніж убивство. Тіло в бібліотеці. Це могло вивести куди завгодно». Орангутан нарешті підійшов м'яким кроком до полиці, яка на позір нічим не відрізнялася від сотні інших. Деякі книжки там були прикуті ланцюгами. А ще Морква побачив порожнє місце. Бібліотекар вказав на нього. «Уук!» «І що? Тут мала стояти книжка, а зараз її немає. Уук!» «Хтось забрав книжку? Хтось забрав книжку? Ти звернувся до сторожі». Морква гордо вистромчився. «Бо хтось забрав книжку?» «І ти гадаєш, що це гірше, ніж убивство?» Бібліотекар глянув на нього особливим поглядом. Зазвичай так дивляться на тих, хто верзе щось на кшталт «А чим поганий геноцид?» «Марнування часу сторожі. Це фактично кримінальний злочин. Чому б тобі просто не звернутися до головних чеклонів, чи як вони тут у вас називаються?» «У Ук. Кількома напрочуд скупими жестами бібліотекар показав, що більшість чеклунів не в змозі навіть штани собі підтягнути. Ну, я не знаю, що ми тут вдіємо, сказав морква. Як називається книжка? Бібліотекар почухав голову. Непросте питання. Він впритул поглянув на моркву і склав, а потім розкрив долоні, мовби обтягнуті шкіряними рукавичками. Я розумію, що це книжка, а як називається? Зіткнувши, бібліотекар підняв руку. Два слова. Перше. Орангутан склав два зморшені пальці. Коротке? М -м, що? Щось. У ук, Щось. Щось. Друге слово. Друге. Коротке. Щось. Хтось. Кудись. Від. Для. Щось. Щось. Щось. Чось. Чогось. Перше слово. Що? А перший склад? Пальці. Дотик твоїх пальців. Довгі пальці. Орангутан застогнав і підкреслено сильно потягнув себе за велике волохате вухо. А, звук, пальці, рука, нога, і ти. Клигати, клигати. Другий склад. Короткий, дуже короткий. А, Б, В, Ви. Ви. Клигати і Ви. Ой, ні, Ви і клигати. А, кликати і клигати. Викликати. Викликач. Викликання. Викликання. Викликання. Викликання чогось. Слухай, цікаво. Наступне слово. Слово повністю. Він уважно глянув на бібліотекаря, а той чомусь закрутився навколо своєї усі. Щось велике. Величезно велике. Гепнулося. Щось велике підстрибує і гепається. Зубасте. Дратівливе. Чмихає. Величезно велике щось, яке чмихає і гепається. Від старанних спроб усе зрозуміти на чолі моркви аж підпроступив. «Воно смокче пальці». «Смокче пальці?» «А, опік?» «Щось гаряче». «Щось величезне, гаряче і дратівливе, і воно стрибає». Бібліотекар закотив очі. «Людина розумна? А як же розказуєте?» Гігантський дракон кружляв над містом, танцюючи в повітрі і б'ючи крилами. Він мав колір місячного сяєва, а луска аж виблискувала. Час від часу він розвертався і підступно швидко проносився над дахами заради простої радості буття. «Усе це дуже неправильно», – подумав Ваймс. Частина його свідомості милувалася чистою красою цієї істоти. Однак вперта метушлива групка мозкових клітин, розташованих по той бік синапсів, повторювала картину зачудування своїми графіті. «Тряся, велетенська ящерка!» – в'їдливо зауважували вони. Має важити на одну тонну. Тіло такого розміру не може літати, попри ці гарні крила, і навіщо ці літаючі ящерці широкі пластини луски на спині. Вгорі, на висоті 500 футів, у небо здійнявся стоп біло-блакитного полум'я, яке аж гуло. Це просто неможливо. Він би сам собі рота спалив. Леди Ремкін стояла поряд, опустивши щелепу. Позаду в своїх сажах вищали і ревіли дракончики. Веледен розвернувся і стрімголов кинувся вниз, знову ментнувши полум'я. На дахах миттю зайнялися жовті вогники. Усе сталося так тихо і елегантно, що Ваймс аж за кілька секунд збагнув. Горить кілька будинків. О, такої! Він маневрує завдяки висхідним потокам гарячого повітря. Для цього йому і потрібен вогонь. Леді Ремкін поглянула на Ваймса, і її очі сяяли шаленим ентузіазмом. «Цілком можливо, що такого ніхто не бачив, впродовж багатьох століть, розумієте?» «А то ж, якийсь паскудний крилатий алігатор палить моє місто!» – крикнув у відповідь Ваймс. «Десь мала зберігатися їхня колонія», – правила своє Леді Ремкін, не слухаючи його. «Скільки часу минуло, відколи вони зникли? Де ж він живе? Як ви гадаєте?» Ваймс не знав, але присягнувся собі, що обов'язково це з'ясує. А потім прийде у це кубло і влаштує дуже серйозну розмову. «Одне яйце!» – прошепотіла драконниця. «Якби мені до рук потрапило бодай, одне яйце!» Капітан ушелешено витріщився на неї. Йому спало на думку, що з них двох він, можливо, поганий герой. В долині полум'я охопила ще одну будівлю. «Як далеко могли літати ці істоти!» – запитав він дуже повільно і чітко вимовляючи кожне слово, немов би звертаючись до дитини. «У них дуже чітке усвідомлення власної території», – пробурмотіла її світлість. «За легендами, ближче до суті, міледі!» – роздратовано кинув він, збагнувши, що зараз пролунає ще одна лекція. «Не дуже далеко», – відповіла вона, трохи розгубившись. «Дякую, мем, ви дуже допомогли», – буркнув Уваймс. І побіг. «Десь у місті. На цілі милі навколо не було нічого, крім полів і болота. Він мав мешкати десь у місті». Сандалії ляскали по бруківці, він шалено гнав вулицями десь у місті. Звісно ж, цілковита нісенітниця, абсолютно неможлива. Він такого не заслужив. «Цей дракон міг прилетіти в будь-яке місто в світу, але чомусь обрав саме мої», – подумав Ваймс. Коли він примчав до річки, дракон уже зник. Однак над вулицями колихався дим, і люди утворили декілька живих ланцюгів, передаючи з рук в руки відра до підпалених будинків. Зважаючи на численні скарги, патріції минулого року оголосив гільдію пожежників поза межами закону. Ідея полягала в тому, що уклавши угоду з гільдією, ви оплачували захист свого будинку від вогню. На жаль, одразу пробуджувалися традиційний анкморпорський дух. Пожежники групами навідувалися у будинки клієнтів на повний голос, обмінюючись зауваженнями. Як от, здається, тут все дуже легко займисте, або, мабуть, від одного недбало кинутого сірника вмить спалахне фейерверк. Розумієте, про що я? Справу дуже ускладнювали натовпи, що заполонили вулиці. Люди виносили свої речі. Майже всі будівлі мали дерев'яні стіни і солом'яні стріхи, тож ніхто не хотів сидіти всередині, ризикуючи згоріти. З іншого боку, насправді небезпека була мізерною. диво мізерною, якщо подумати. Цими днями Ваймс почав тихцем носити з собою запісник, де нотував усі завдані збитки. Цей процес сам собою наче трохи упорядковував світ. Об'єкт. Каретник. Один. Належав тихому і непомітному підприємцеві, в якого перед очима згорів новий екіпаж. Об'єкт, овочева крамничка, одна, запалена ювелірно точно. Капітан замислився. Одного разу він купив там яблука, що в тому місці могло розлютити дракона. Але дракон дуже обачний, розмірковував далі Ваймс, прямуючи до штабу. Не зачепив жодної лісопильні, скирти, солом'яної стріхи чи гасового резервуара і спромігся добряче всіх налякати, не завдавши місту справжньої шкоди. Він штовхнув двері. Промені раннього сонця світили крізь важкі хмари диму. Тут був його дім. Не в тій голій комірчині над свічкарнею, у Віксонівському провулку, де він спав, а в цій огидній бурій кімнаті, де пахло невичищеним комином, люлькою сержанта колона, загадковою особистою проблемою нобі, а останнім часом ще й мастикою для полірування обладунків моркви. Майже домашній затишок. Тут нікого не було. Ваймс не дуже здивувався. Дошкандибавши до свого робочого місця, він влаштувався у кріслі. Цю подушку бредливо викинув би з-під себе навіть собака, не здатний дотерпіти до вигулу. Натягнув шолом на очі і спробував поміркувати. Поспіх не мав сенсу. Лишивши по собі дим і сум'яття, дракон зник так само раптово, як і з'явився. Незабаром виникне новий привід поквапитися, але передусім варто зрозуміти, куди кидатися. Він із самого початку мав рацію. Було тяга пташина, а як же? Але де розпочати пошуки цього клятого величезного дракона в місті з мільйонним населенням? Ваймс усвідомив, що права рука, діючи цілком самостійно, потягнула на себе нижню шухляду, а три пальці, виконуючи ретельно засвоєні накази глибинних структур мозку, взяли пляшку, одну з тих, що самі себе спустошували. Логіка підказувала йому, що часом він сам приступав до нової пляшки, зривав початку і переливав собі в горло бурштинову рідину. Але пригадати цього капітан не міг. Скидалося на те, що йому від самого початку траплялися на третину порожні пляшки. Він втупився в наліпку. «Віскі драконяча кров. Стара колекція. Джиморда обійми ведмедя. Дешеве і потужне. Можна вогни ним розпалювати». Можна ложки чистити. І щоб сп'яніти, його небагато треба. Ще одна перевага. Його розбудив Нобі, торсуючи за плечі. Він приніс новини. У місті дракон, а зі сержантом-колоном біда. Капітан сів прямо, кліпаючи, мов сова, навколо вирували слова. Звісно, якщо вогнедишна ящерка сидить за кілька футів від тебе і допитливо дивиться тобі нижче пояса, то навіть найсильніший може не витримати. Така пригода здатна лишити глибокий слід на людині. Ваймс іще обміркував це, аж тут з'явився Морква, а за ним перевальцем увійшов бібліотекар. «Ви бачили? Бачили?» – запитав новачок. «Ми всі його бачили», – відповів капітан. «А я знаю, що до чого», – переможно проголосив Морква. «Його викликали за допомогою магії. Хтось викрав із бібліотеки книжку, вгадаєте назву?» «Навіть не намагатимуся», – безсило промовив Ваймс. Викликання драконів підтвердив бібліотекар. «І про що там?» – запитав Ваймс. Бібліотекар закотив очі. «Про те, як викликати драконів, чарами! Уук!» «А головне, що це незаконно!» – радісно повідомив Морква. «Вивільнення неприручених істот у місті суперечить громадській постанові про диких тварин...» Капітан застогнав, йшлося про чеклунів, а це означало купу проблем. Наскільки я розумію, іншого примірника ніде не лишилося. Уук!» похитав головою бібліотекар. «А ти тим часом не знаєш змісту?» зітхнув Ваймс. «Що? А? Три слова?» втомлено промовив він. «Перше коротке. А-Б-В-Г... Ні. Е-Ю-Я... Я? Яр? Як? Як? Друге слово. А-Б-В-В... Ва. Ви. А, викликати? Так, я розумію, але думав, може, якісь подробиці. Ні? Ясно. Що робитиму, Месер?» – нетерпляче запитав морква. Він десь там, завів Нобі, причаївся у своєму лігвищі, мабуть, сховався під денного світла. Моє барліг, де вилежується на височенній купі золота, і у древніх рептилячих снах повертається на світанок часів і чекає темного серпанку ночі, щоб знову вирушити у свій шлях. Він запнувся і похмуро запитав: чого ви всі на мене так дивитися? Дуже поетично. – сказав Морква. – Та всі знають, що старі дракони справді завжди спали на купах золота, – відповів Нобі. – Це відомий народний мів. Ваймс отупіло зазирнув у найближче майбутнє. Хоч би яким огидним був Нобі, він дозволяв скласти чітке уявлення про те, що відбувається у свідомості пересічного громадянина. Можна було спостерігати за ним, як за лабораторним щуром, і прогнозувати, що трапиться далі. «Мабуть, вам дуже цікаво пошукати, де лежить ця купа золота, правда?» запитав Ваймс, перевіряючи свої здогадки. Вираз обличчя нобі став ще підозрілішим, ніж зазвичай. «Кепе, я оце подумав, трохи роздивитися, що і до чого. Ну, ви розумієте, звісно, не у службовий час», – шляхетно додав він. «Ой-ой-ой», – -ой», сказав капітан Ваймс. Узявши порожню пляшку, він дуже обережно прибрав її в шухляду. Просвітлені брати нервувалися. Між ними потріскували іскорки страху. Такого страху, як у людини, яка бавилася з порохом, закладала пиж, а потім виявлялося, що від натискання на спусковий гачок щось шалено гахнуло. І зараз на цей шум хтось неодмінно має прийти і розібратися. Однак верховний гросмейстер знав, що вони в нього в руках. «Ягнята і барани, інакше не скажеш. Вони не мали можливості вичворити щось гірше, аніж те, що вже сталося, тому цілком могли піти до самого кінця і занапастити світ, удаючи, що від самого початку саме так усе й планували. О, радість влади!» Лише брат Тинькар був по-справжньому щасливий. «Хай це стане уроком для всіх тиранічних зеленерів!» – повторював він. «М -м, «Точно так», – сказав брат-придверник. А не трапиться, що ми випадково викличемо дракона сюди? У мене, тобто в нас, все під контролем, – заспокійливо промовив Верховний Гросмейстер. Запевняю вас, ми повністю володіємо ситуацією. Братство трохи ожило. А зараз поговоримо про короля, – продовжив Верховний Гросмейстер. Усі, за винятком брата тинкаря прибрали урочистого вигляду. Невже ми його знайшли? – запитав той. «Оце щастя привалило!» «Ти хоч і слухаєш?» – огризнувся брат-дозорець. «Нам це пояснювали минулого тижня. Ми не тиняємось, шукаючи когось, а створюємо короля». «Я думав, він сам має з'явитися. Доля і таке інше. А ми трохи допоможемо долі!» – захихотів брат-дозорець. Верховний гросмейстер усміхнувся під своїм каптором. Усі ці містичні махінації були просто чудовими. Годуєш їх брехнею, а коли вона стає непотрібною, згодовуєш їм іншу і кажеш, що вони на шляху до мудрості. І замість того, щоб тебе висміяти, вони ще охоче йдуть за тобою, сподіваючись віднайти правду під усіма цими брехнями. І поступово приймають неприйнятне. Просто неймовірно. Збіса нерозумно придумано», – сказав брат-предверник. «А як ми це зробимо?» «Слухай, верховний гросмейстер вже пояснював, що ми робимо. Знаходимо якогось симпатичного хлопця, який добре вміє виконувати накази. Він вбиває дракона і ванкморпорку дядько. Це дуже просто і набагато розумніше, аніж чекати на так званого справжнього короля». Але, здавалося, брат Тінкар поринув у непосильні розмисли. «Якщо дракон справді підкоряється нам, адже він справді підкоряється нам, то нам не конче треба, щоб його вбивали. Можна просто не викликати його, і тоді всі зрадіють, чи не так? А тож, можу собі уявити, – бідливо зауважив брат дозорець. Вилазимо, мої, кажемо. Здоровенькі були, знаєте, ми такі добрі, що вже не палитимемо ваші будинки. Ти цього хочеш? Сіль фокусу з королем у тому, що він буде, так би мовити, беззаперечно потужним романтичним уособленням абсолютної влади, – вчасно ввернув верховний гросмейстер. От і я про це, підхопив брат дозорець. Потужна влада. А ясно, гаразд, ну нехай, погодився брат Тінкар. Для цього і потрібен король. Саме так, сказав брат дозорець. Якщо влада потужна, то ніхто не борцяється ж, правда? Атож, докинув брат дозорець. Якщо ми знайшли справжнього короля саме зараз, то нам справді велике щастя привелило, промовив брат Тінкар. Це ж один шанс на мільйон. «Та не знайшли ми справжнього короля», – втомлено пояснив верховний гросмейстер. «Не потрібен нам справжній король. Розповідаю востаннє, я просто знайшов для нас підходящого хлопця, який має гарний вигляд у короні, вміє виконувати накази і махати мечем. А зараз послухайте. Мовчки!» Махання мечем, звісно, мало велике значення, і воно аж ніяк не передбачало володіння мечем. Верховний гросмейстер вважав, що володіння мечем – це просто брудна справа династичної хірургії. Колиш собі і ріжеш. Натомість для короля важливо саме махати мечем, щоб світло гарно грало на лезі, і у свідків не виникало ані найменшого сумніву, що доля обрала саме його. Гросмейстер довго і ретельно готував щит і меч. Це йому дуже дорого коштувало. Щіт сяяв, як долар за вухом шахрая, але меч? Меч був неймовірним, довгим і блискучим. Він мав вигляд геніального ковальського витвору, одного з тих дзенських коротунів, які працюють лише на світанковому світлі і можуть перетворити оберемок шматочків сталі на щось гостре, наче скальпель, і нестримнимов сексуально стурбовані носороги під важкими наркотиками. І от майстер виковав це і, обливаючись сльозами, відійшов від справ, бо знав, що ніколи ні за що не зможе створити нічого подібного. На руки вії сяїло стільки коштовних каменів, що їм не завадив би оксамитовий футляр, а дивитися на них варто було крізь закопчене скло. Просто тримаючи його в руках, людина вже практично ставала королем. Що ж до хлопця? Це був якийсь далекий родич, завзятий, марнославний і тупий – Якраз по аристократичному. Зараз його тримали під вартою на віддаленій фермі, добре забезпечивши випивкою і юними леді, хоча він, здавалося, більше цікавиться дзеркалами. «Мабуть, з нього можна буде зробити героя», – похмуро думав верховний гросмейстер. «Здається, він не справжній насчадок трону», – запитав брат-дозорець. «Ти про що?», – уточнив верховний гросмейстер. Ну, ви ж знаєте, як воно. Доля викидає кроники. Ха, ха ха От сміху було б, якби цей хлопець виявився справжнім королем. Після всієї цієї біганини. Немає вже справжнього короля, гаркнув верховний гросмейстер. На що ви чекали? Що якісь люди кілька сотень років тинялися пустощами, невпинно передаючи одне одному родимку і меч? Чи вам якоїсь магії треба? Він аж виплюнув це слово. Він і сам користувався магією як засобом на шляху до мети. Мета виправдовує засоби. Ну, всі в курсі. Але вірити у це постійно, вірити так, не би все наділене якимись правилами, як логіка, він перекривився. Та чого ви, люди, отямтеся! «Думайте головою, навіть якби хтось із старої королівської династії вижив, до їхньої лінії уже б домішалося стільки чужої крові, що тисячі людей могли б претендувати на трон. Навіть...» Верховний Горсмейстер помовчав, намагаючись уявити собі найменш переконливого претендента. «Навіть хтось такий, як брат-клозетник!» Він втупився у братів. «До речі, щось я його сьогодні не бачу». «Ой, там така пригода!» – замислено промовив брат-дозорець. Хіба ви не чули? Ні. Він вчора ввечері прийшов додому, і його крокодил вкусив. Бідолашний вилупок. Що? Таких випадків один на мільйон. Він втік із зверинця чи ще звідкись і заліг у нього на підвір'ї. А брат-клозетник навпоматки ключа шукав під килимком, що біля дверей. Тут на нього і напав крокодил прямо біля ф'юнів. Ф'юни – це назва виду герані. Брат-дозорець витягнув з-під балахона замацаний брунатний конверт. «Ми тут збираємо кошти, щоб купити йому фруктів. Ну, винограду і такого іншого. Я не знаю, чи хотіли б ви...» «Запишіть, що я внесу три долари», – сказав Верховний Гросмейстер. Брат-дозорець кивнув. «Хто б міг подумати?» – сказав він. «Я вже на таку суму і підписав вас». «Ще якихось декілька ночей перетерпіти?» – подумав Верховний Гросмейстер. «Завтра люди панікуватимуть так, що ладні будуть коронувати навіть одноногого троля, якщо він прибере дракона». І нами правитиме король. Він матиме радника, звісно ж, надійну людину. А це сміття забереться назад у канаву, з якої вилізло. І жодних маскарадів і ритуалів. Жодних драконів. Я можу все припинити, коли захочу. На вулицях біля палацу Патриція зібрався натовп. Тут панувала атмосфера гарячкового збудження, як на карнавалі. Капітан Ваймс досвідченим оком озирнув збіговиська людей. Звичайна анкморпорська юрба, яка утворювалася у складні моменти. Половину людей прийшла скаржитися, чверть – дивитися на інших, а ще чверть – грабувати всіх решту, жебрати чи продавати їм хоч доги. Однак були тут і нові обличчя. У натовпі прокладали собі шлях чимало похмурих чоловіків із батогами на поясі і довгими мечами за спиною. «Новини швидко розлітаються, правда?» – зауважив знайомий голос у нього над вухом. «Доброго ранку, капітане!» Ваймс поглянув в усміхнене обличчя Нудля на прізвисько «Від душі відриваю». Цей блідий, як мрець-чоловічок, збирав геть усе, що можна швидко продати, з відкритої валізи на людній вулиці, і вимогли не сумніватися, що перед тим воно впало із запряженого валами водза. «Доброго ранку, відривачу!» – розсіяно промовив Ваймс. «Що продаєш?» «Першокласний товар, капітане!» – Нудль нахилився ближче. Він належав до тих, хто навіть «доброго ранку» промовляє так, ніби це унікальна пропозиція, яку отримуєш один раз у житті. Його очі яблука крутилися у западинах, наче двій кощурів, які шукають виходу. «Без цього зараз не можна», – прошепів він. «Антидраконівський крем. Персональна гарантія. Якщо вас спопилять, я поверну гроші. Цілком прозорі умови». «Якщо я тебе правильно зрозумів», – повільно промовив Ваймс, – «Ти хочеш сказати, що повернеш гроші тій людині, яку заживо спалить дракон?» «У разі особистого звернення потерпілого», – уточнив Нудель. Відкрутивши кришку Глека з яскраво-зеленою мазю, він тиснув його в обличчя Ваймзові. «До складу входять 50 рідкісних прянощів і трав. Рецепт відомий лише маленькій спільноті древніх ченців, які живуть на якійсь горі. Долар за Глек. І це я від душі відриваю. Прагну прислужитися громаді». Палко додав він. Гарно спрацювали ці древні ченці, зауважив Ваймс. Так швидко впоралися. Спритні, капусники, погодився від душі відриваю. Мабуть, усе через медитацію та йогурт з молока яків. То що у нас тут взагалі відривачу? запитав Ваймс. Хто всі ці хлопці з довгими мечами? Мисливці на драконів, кепе. Патріцій обіцяв 50 тисяч доларів будь кому, хто принесе йому драконячу голову. Відділено від дракона, звісно ж, Патрицій не дурень. Що? Його власні слова це на всіх плакатах. П'ятдесят тисяч доларів? Це вам не полова, правда? Радше йдеться про котлети для дракона, сказав Ваймс. От, побачите, це ще матиме погані наслідки. Дивно, чого це ти не схопив меча і не долучився? Я радше належу до такої собі сфери обслуговування Кепе. Нудель позамовнацьки роззирнувся на всі боки, а тоді передав ваймзові шматок пергаменту. Антидраконські дзеркальні щити – 500 ангських доларів. Портативний детектори для пошуку драконічого лігва – 250 ангських доларів. Стріли, що пробивають драконічу шкуру – 100 ангських доларів штука. Лопати і кайла – по 5 ангських доларів, мішки за один ангзький долар. «А мішки навіщо?» – запитав капітан, повертаючи прайс щоб складати золото, – пояснив Нудль. Ну, так, – похмуро промовив Ваймс, – звісно. Стривайте, стривайте, для наших мужних захисників знижка 10%. І ти це від душі відриваєш, правда? Офіцерам знижка 15%. Відчайдушно кинув Нудль в останній спробі переконати Ваймса, але той уже віддалявся. Незабаром стало очевидно, звідки взялася нотка паніки в його голосі. Конкуренти наступали на п'ятий. Анкморпорський люд від природи не був героїчним. Натомість він від природи був підприємливим. На кожному кроці Ваймс мав можливість придбати скільки завгодно магічної зброї. До всіх знарядів додається сертифікат якості. Плащ невидимку вдало придумано, відзначив для себе Ваймс. Його дуже вразило, що продавець використовує для демонстрації дзеркальця без скла. І щоб трохи розважитися, печиво, повітряні кульки і вітрячки для дітей. Все у формі драконів. Мідні антидраконівські браслети також були гарною ідеєю. Здавалося, що мишків і лопат не менше, ніж мечів. Золото. Ось до чого все це. Купа золота. А то ж. 50 тисяч доларів. Офіцер сторожі отримував 30 доларів на місяць і ще й боргував, а йому за ці гроші вибивали зуби. Невже існувало щось неможливе для людини, яка має 50 тисяч доларів? Ваймс трохи поміркував про це, а потім про можливості, які відкривала ця сума. Передусім, він побачив, що їх дуже багато. Він мало не налітав на кубку чоловіків, що зібралися біля прицвяхованого до стіни плаката. Там справді обіцяли 50 тисяч анських доларів сміливцю, який принесе в палат голову дракона, що мучить місто. Один із цього зібрання, з огляду на його комплексію і озброєння і те, як він вводив пальцем по літерах, Ваймс подумав, що це ватажок. Читав голос для інших. Ща, о, що... Е, у що уче мучить місто, завершив він. П'ятдесят тисяч. замислено промовив хтось із чоловіків, чухаючи підборіддя. Мізерна платня, сказав інтелектуал, геть невідповідна. Мали б давати півкоролівства й руку його дочки. Так, але ж він ніякий не король, а Патрицій. Тоді половину патристики, чи що там у нього? А дочка симпатична? Цього мисливці не знали. Він неоджений, насмілився подати голос Ваймс. І дочки в нього немає. Вони озирнулися на нього і оглянули з голови до ніг. В їхніх очах він ясно побачив зневагу. Мабуть, вони щодня десятками трощили, таких, як він. Дочки немає? перепитав один із них. Хочеш, щоб люди драконів убивали, а сам не виставить дочку? Дивно, але Ваймсу чомусь здалося, що він повинен захистити свого правителя. «Він має собачку, про якого дуже дбає», – любв'язно підказав він. «Навіть дочку не підготував. Паскудства та й годі», – обурився один із мисливців. «Та й взагалі, що таке зараз 50 тисяч доларів? На самі лише тенета стільки й витратимо». «Це точно. Людям здається, ніби грошей купа, але ж їм не втямки, що пенсія не нараховується». А ще ж всілякі витрати на лікування, і треба купувати і лагодити спорядження. І незаймені діви постійно зуживаються, – кивнув низенький мисливець Товстон. А тож, і ще… Стривай, що ти сказав? Я спеціалізуюся на єдинорогах, – сором'язливо всміхнувся той. А, ясно. Я думав, їх майже не лишилося. Судячи з вигляду співрозмовника, це питання завжди його мучило. Твоя правда, і єдинорогів теж не часто побачиш сказав мисливець на них. У вайм склалося враження, що це єдиний його жарт за ціле життя. «Звісно, скрутні часи!» – гостро кинув перший мисливець. «І чудовиська так знахабніли, що далі просто нема куди!» – подав голоси ще один. «Я чув, як один хлопець убив потвору, ну, цей, в озері, і от він красава пришпилив його лапу над дверима. «Слава не вмре, не поляже! Не поляже, а розкаже!» «Так, а потім знаєте що? Матінка цієї потвори прилізла скаржитися. Матінка! Наступного ж дня нарисувалася в нього вдома. Скаржитися! Скаржитися! Отака нам зараз шана!» «З жіночою статтю завжди найбільше проблем», – похмуро додав іще один мисливець. «Знав я одну косовку горгону, справжнє жахіття. Постійно перетворювала на камінь геть усе, навіть власний ніс». «А потерпають щоразу наші зади», – сказав місцевий інтелектуал. Якби мені платили долар за кожну коняку, яку я з'їв з-під себе, я б уже озолотився. Так, п'ятдесят тисяч доларів, хай у дупу собі їх запхає. А то ж, так, з копорня. ходімо, вип'ємо. Гаразд. Вони одностайно кивнули і рушили у латаний барабан. Усі, крім інтелектуала, який нишком прокрався назад до Ваймса. «А що за собака?» – запитав він. «Що?» – не зрозумів капітан. «Питаю, що за собака?» «По-моєму, жорсткошерстний терьєрчик», – сказав Ваймс. Мисливець надовго поринув у роздуми. «Та ну його!» – врешті промовив він і побіг за іншими. «Здається, у нього ще тітка в псевдополі!» – крикнув на вздогін Ваймс. Не отримавши відповіді, капітан знизав плечима і продовжив свій шлях крізь натовп до палацу Патриція. А всередині Патрицій мав напружену обідню розмову. «Джентльмени!» – гаркнув він. – Я справді не бачу іншого виходу. Суспільні діячі про щось загумоніли між собою. – За традицією, у такі моменти з'являється герой, – сказав голова гільдії-убивць. – Драконоріс. Але де він? І от що мені цікаво. Чому студенти наших навчальних закладів не отримують навичок, на який є суспільний запит? – П'ятдесят тисяч доларів – це ніби так заманливо, – докинув голова гільдії злодіїв. Може, для вас це не дуже замадливо, шанобливий добродію, але місто не може собі дозволити більшого, безкомпромісно сказав Патрицій. Якщо місто не розщедриться, то, гадаю, недовго воно стоятиме, зауважив крадій. А з торгівлею у нас що? запитав представник гільдії торгівців. Люди не споряджатимуть сюди кораблі з рідкісними легкозаймистими товарами. Хто захоче, аби вантаж перетворився на дим? Джентльмени, джентльмени. Патрицій примірливо здійняв руки. «Гадаю!» – підхопив він, скориставшись із короткої паузи. «У нас тут суто магічне явище. Хотілося б послухати, що про це думає наш мудрий друг, Хм? Хтось штовхнув ліктем Верховного архіректора Невідної Академії, який давно вже дрімав. «А що?» – стріпинувся чарівник, миттю прокинувшись. «Нам цікаво, що ви робитимете з цим своїм драконом?» – голосно запитав Патрицій. Верховний канцлер був старим, але тривалий досвід виживання у висококонкурентному чаклунському світі серед заплутаних політичних інтриг невидної академії означав, що він здатен миттю відбити цей закид. Якщо пропускаєш повз вуха такі невинні зауваження, то недовго тобі лишатися верховним канцлером. «Мій дракон?» – перепитав він. «Усі знають, що великі дракони вимерли». Риско сказав Патрицій. Крім того, їхнє природне середовище явно не було міським, тому мені здається, що ця істота чарів... лорди Ветінарі!» – перервав його верховний канцлер. «З усією моєю повагою дозвольте зазначити, що про вимирання драконів ходили чутки, але нові факти роблять цю теорію дещо сумнівною. Даруйте мені мою відвертість!» Що ж до їхнього природного середовища, тут ми бачимо просту зміну поведінкової моделі, спричинену урбанізацією, внаслідок якої численні заміські істоти адаптувалися до більш цивілізованого способу існування, бо більше засвоїли його, і багато з них насолоджується новими можливостями, які їм зараз відкрилися. Наприклад, у мене в смітнику постійно риються лиси. Чеклун аж світився від гордості. Він виголосив усе це одним духом, ані трохи не залучивши мозок. «Чи не хочете ви сказати, – повільно промовив убивця, що в нас тут завівся перший міський дракон?» «От вам і еволюція, – радісно сказав черевник. – Мабуть, йому добре ведеться, – додав він. – Безліч ділянок, де можна влаштувати лігвище, і їжі цілком достатньо». Це твердження зустріла тиша. «А що вони їдять?» – врешті-решт запитав торговець. Злодій стинув плечима. «Здається, я пригадую повідки про незайманих дівиць, прикутих до високих скель», – подав він голос. «Тоді він тут з голоду здохне», – зауважив убивця. «У нас тут ґрунти суглинкові». «Колись вони літали на полювання», – докинув злодій. «Не знаю, чи це допоможе». «Хоч там як, а це, здається, все одно ваша проблема, лорде», – підсумував головний торговець. За п'ять хвилин Патриці уже міряв кроками еліптичний кабінет, не тямлячи себе від люті. «Вони з мене сміялися. Я це ясно бачив. А ви пропонували утворити робочу групу?» – поцікавився Вонс. «Звісно, але цього разу не спрацювало. Знаєте, я серйозно думаю про те, щоб підвищити винагороду». «Гадаю, це не допоможе, правителю мій». Кожен досвідчений мисливець на чудовиськ знає справжні розцінки для своєї роботи. «Тю! Півкоролевства!» – пробурмотів митів Патриції. «І рука вашої дочки. Наскільки я розумію, тітоньку віддати не можна?» – з надією запитав Патрицій. «За традицією потрібна дочка правителю». Патрицій похмуро кивнув. «Може, підкупимо його?» – сказав він. «Дракони розумні?» «Гадаю, легенди називають їх радше хитрими. Наскільки я знаю, їм до вподоби золото». «Правда? І куди вони його вкладають? У свою постіль правителю. Під матрац чи як? Ні-ні, лорде, вони сплять на золоті!» Патрицій обміркував цей факт. «А хіба їм не жорстко? Мабуть так, сер. По-моєму, ніхто в них ніколи не запитував. Хм, а вони вміють говорити? Здається, вони в цьому справжні майстри правителю. Он як, цікаво». Патриці міркував так. «Якщо він здатен говорити, з ним можна домовитися. І якщо з ним можна домовитися, я його схоплю за... за хвіст, луску чи що він там має». «А ще кажуть, ніби вони срібноголосі», – додав Вонс. Патриці прихилився до спинки крісла. «Лише срібно?» У галереї залунали якісь приглушені голоси, а потім до кабінету провели ваймза. «О, капітане, які новини?» «Перепрошую, правителю мій, про що це ви?» – запитав Ваймс. І з плаща в нього скрапувала вода. «Про решту цього дракона», – твердо нагадав Патрицій. «Болотяного птаха?» «Ви чудово розумієте, що я маю на увазі», – різко сказав Патрицій. «Ми над цим працюємо», – автоматично промовив Ваймс. «Вам треба лише знайти його лігвище», – фиркнув Патрицій. Щойно знайдете лігвище, знайдете і дракона. Це очевидно». «Здається, його шукає півміста». «Якщо це лігвище взагалі існує», – уточнив Ваймс. «Чому ви це кажете?» – різко скинувся Вонс. «Ми розглядаємо всі можливості», – завчено пробурмотів Ваймс. «А куди він ховається, якщо не в лігу?» – запитав Патрицій. «Розслідування триває». «То хай триває інтенсивніше і знайдіть лігвище», – кисло додав Патрицій. «Так, сер, дозвольте йти, сер. Будь ласка, і сьогодні до вечора я чекаю результатів, ясно? Чого я сам не подумав про його лігвище? Розмірковував капітан, коли вийшов на денне світло на площу, де юрмився натовп. Усе це здавалося несправжнім. От у чому річ. І якщо дракон несправжній, його поведінка взагалі не вкладається в жодні рамки. Як він міг вийти з провулка, в який не заходив? Коли викреслюєш усе неможливе, то залишок, хоч би яким неймовірним він здавався, має бути правдою. Проблема, звісно, полягала в тому, щоб розібратися, що саме тут неможливо. Ще та задача. І той дивний нічний випадок за Ронгутаном. Вдень у бібліотеці вирувало життя. Ваймс обережно пробрався крізь натовп. Правду кажучи, він міг піти куди завгодно в місті, але в академії завжди стверджували, що тут діють чародійні закони. І Ваймзу здалося, що нерозумно наживати собі ворогів, зустріч із якими може суттєво позначитися на температурі тіла, не кажучи вже про його форму. Бібліотекар, який сидів згорбившись за своїм столом, вичікувально поглянув на нього. «Ще не знайшли, пробач», – сказав капітан. «Розслідування триває, але ти можеш мені трохи допомогти». Ук. «Це ж магічна бібліотека, правда? Ну, тобто ці книжки, так би мовити, розумні». От я й подумав, якби я прийшов сюди вночі, вони б неодмінно здійняли рейвах, адже вони не знають мене. Але якби знали, то, мабуть, повелися б спокійно. Отже, книгу мав узяти хтось із чеклонів, чи не так? Або, принаймні, хтось із працівників академії». Бібліотекар позирнув направо і наліво, а тоді схопив капітана за руку і потягнув у тихий куточок за книжковими полицями. Лише там він кивнув. «Це був хтось, кого вони знали?» Знизування плечима, а потім іще один кивок. Саме тому ти прийшов до нас? У Ук. А не у раду академії? Угук. Хто ж це міг бути? Маєш якісь здогадки? Бібліотекар стинув плечима. Це був надзвичайно виразний порух, зважаючи на те, що тіло, по суті, було мішком підвішеним до лопаток. Ну це вже бодай щось. Повідом, якщо трапиться щось дивне, гаразд? Ваймс підняв погляд на ряди полиць. Тобто щось дивніше, ніж завжди, розумієш? У «Ук, дякую. Приємно зустріти громадянина, який вважає за свій обов'язок допомагати сторожі». Бібліотекар дав йому банан. Знову потрапивши у вир міської вулиці, капітан почувався надиво піднесеним. Йому явно вдалося щось відкопати. Якісь дрібнички, як от фрагменти пазла. Жоден із них насправді не мав сенсу, але всі вони натякали на існування більшої картини. Зараз йому достатньо було б знайти кутовий фрагмент або краючок. Хоч би що там думав бібліотекар, Ваймс майже не сумнівався, що це не чарівник. Не справжній чарівник, який отримає заплатню. Це було не в їхньому стилі. І ще, звісно, ці пошуки лігвіща. Найрозумніше було б почекати і подивитися, чи прилетить дракон сьогодні ввечері, і спробувати визначити, де він з'явиться. Отже, потрібна була височина. А чи не існував спосіб виявляти драконів? Вайс поглянув на дракона-детектор нудля від душі відриваю. Дуже проста конструкція – шматок деревини, насажений на металевий стержень. Коли дерево, повністю згорівши, оголювало метал, це означало, що ви знайшли дракона. Драконодетектор, як і багато інших пристроїв нудля, бездоганно функціонував у своїй власній спосіб. Водночас був абсолютно ні на що непридатним. Мав існувати кращий спосіб знайти чудовисько до того, як підсмалиш собі пальці. Надвечірнє сонце розтікалося над обрієм ніби жовток некруто звареного яйця. Над дахами Анкморпорка завжди випиналися цілі з граєх і мер, але зараз там вирував ще й коловорот моторошних людських облич, які, не би, зійшли з гравюр про те, як шкідливо пити джин. Серед тієї публіки, що взагалі не купує гравюр, отакої їх концентрації досі не спостерігалося. Багато цих облич були прикріплені до тіл, що тримали страхітливу зброю, яка переходила з покоління у покоління, часто з застосуванням насильства. Із височини штабу Ваймс бачив чеклунів, які вишукувалися на дахах академії, а також натовпи шукачів золота. Ці авантюристи чекали на вулицях із лопатами на поготові. Якби дракон справді мав лігво десь у місті, незабаром йому довелося спати просто на підлозі. Знизу пролунав крик для від душі відриваю чи когось із його товаришів. Пропонували гарячі ковбаски. Ваймс раптом відчув порив громадянської гордості. Було щось правильне у містянах, які, зіткнувшись з катастрофою, подумали про те, щоб продати учасникам гарячі ковбаски. Місто чекало. Зійшло кілька зірок. Колон, Нобі і Морква також стояли на даху. Колон насупився, бо Ваймс не дозволив йому використовувати лук і стріли. Стрілянину в місті не заохочували, бо, взявши великий лук і випустивши з нього стрілу, можна було влучити геть не в того невинного перехожого, в якого цілився, а в іншого, який випадково опинився надто близько. «Дуже слушно», – сказав Морква. «Акт про громадянську безпеку 1634. Зброя метального типу...» «Годі цитувати всі ці штуки», да? – гаркнув колон. «У нас уже немає законів всякого такого. Це старий модлох. Зараз усе набагато циво, прагматичніше». Не знаю, що там у законі, а я сказав прибрати лук, нагадав Ваймс. Капітане, я справжній мастак, запевнив колон. Та й взагалі тут у людей купа зброї, буркотливо докинув він. Безумовно, він сказав правду. Сусідні дахи наїжачилися вістрами, і якби ся пропаща істота прилетіла, їй би здалося, що вона в густій лісовій хащі. Я сказав прибрати лук, повторив Ваймс. Я не допущу, щоб мої люди стріляли по мирних громадянах. Зброю геть! «Це дуже слушно», – сказав Морква. «Ми тут для того, щоб захищати і служити, правда, капітане?» Той скоса позирнув на нього. «Ммм, не геш, так, саме так». Леді Ремкін витягнула на дах свого будинку, що стояв на пагорбі, якесь неоковирне складне крісло, встановила телескоп, розклала на парапеті бутерброди і флягу з кавою і зручно влаштувалася з записником на колінах, чекаючи. Минуло півгодини. Цілий ліс стріл привітав хмарину, що пропливала в небі, кількох безталанних кажанів і схід місяця. Усе покотилося шкаребер через усю біганину зі зброєю, врешті озвався Ноббі. Його просто налякали. Схоже, що так, визнав сержант Колон, опускаючи спис. А ще тут стає холодно, зауважив Морква, обережно підштовхуючи ліктем капітана Ваймза, який привалився до димаря, задумливо втупившись у долечі. «Сер, уже багато людей розійшлися. Може, і нам час?» «Що? Що?» – запитав Ваймс, не обертаючись. «Ще й на дощ повертає», – додав Морква. Ваймс промовчав. Він уже кілька хвилин дивився на вежу мистецтв, центр невидної академії. Казали, що це найстаріша споруда міста. Хоч там як, а вона явно була найвищою. Час, погода і недбалі ремонтні роботи добряче познущалися з неї, зробивши схоже на покручене дерево, яке зазнало забагато буревіїв. Капітан силкувався пригадати її обриси. Коли йдеться про щось цілком звичне, його часто навіть не помічаєш. Він уже багато років не дивився на неї по-справжньому і зараз намагався переконати себе, що нетрище башточок і зубців на горі мають сьогодні такий самий вигляд, як і вчора. У нього кепсько виходило. Не відводячи погляду, він схопив сержанта колона за плече і обережно розвернув у потрібному напрямку. «Ви на покрівлі тієї вежі нічого дивного не бачите?» Колон витріщився на неї, а тоді стривожено розсміявся. «Ну, здається, ніби там дракон сидить, правда?» «Так, мені теж так здалося. Але, але, але якщо уважно придивитися, стає видно, що це лише гра на плетеві плюща». А якщо примружитися, то ніби дві бабці сидять на візку. Ваймс примружився. А от і ні. Все одно схоже на дракона. Величезний дракон згорбився і дивиться вниз. Гляньте, вон складені крила. Перепрошую, сер, але таке враження створює поруйнована башточка. Вони знову втупилися в неї. Сержанте, скажіть, я заради чистої цікавості запитую. Що, на вашу думку, створює таке враження, ніби розгортаються величезні крила? Колон ковтнув. «А дає це враження створюють величезні крила, сир», – відповів він. «Саме так, сержанте». І тут дракон упав. Не полетів униз, а просто беркицнувся з верхівки вежі і наполовину ринув, наполовину зірвався, зникнувши з поля зору за будівлею академії. Байм спіймав себе на тому, що чекає, коли пролунає удар. А потім знову побачив дракона, який летів, мов стріла, мов зірка, що падає з неба. Тепер уже не свинцеве грузило гепнулося вниз зі швидкістю 32 фути на секунду, натомість щось нестримне рвонуло вгору. Воно промайнуло над дахами, трохи вище людського зросту, а ще страшніше стало від звуку, ніби хтось повільно і ретельно розривав повітря навпіл. Усі усторожі попадали і розпласталися. Вайм з краєм ока побачив величезну морду, яка віддалено скидалася на конячу. Потім щось промайнуло над головою. «Срань паскудно!» – пролунав голос Нобі звідкись із труби. Ваймс міцніше схопився за кумин і, підтягнувшись, став на ноги. «Капрале, на вас форма!» – сказав він, і голос у нього майже не тремтів. «Перепрошую, капітане, срань паскудно, сир!» – виправдався він. «Де сержант Колон?» «Тут, сир! Схопився за цю трубу, сер. «Ох, це ж треба! Морква, витягніть його, будь ласка!» Ви лишень погляньте но, ну, як він летить, сказав Морква. Траєкторію руху дракона можна було простежити за тим, як злітають хмарками стріли і як зойкою і захлинаються кров'ю ті, у кого влучили випадково чи рикошетом. Він ще навіть не повністю розгорнув крила. закричав Морква, намагаючись піднятися на кумин. Дивіться! Таких розмірів просто не мало б існувати, сказав собі Ваймс, позираючи на величезне тіло, що кружляло над річкою. Він завдовжки з вулицю. Над доками піднявся стовп полум'я. На мить ця істота промайнула на тлі місяця, і аж потім вона розгорнула крила один раз. Пролунав такий звук, наче отара мокрих породи стиховець, налетіла на скелю. Дракон зробив невелике коло, кілька разів вдарив крилами в повітрі і повернувся. Пролітаючи над штабом сторожі, він виплюнув колону білого полум'я, що бризкало іскрами. Черепиця внизу не просто розплавилася, а вибухнула розжарними червоними краплями. Кумин розірвало, і на вулицю дощем посипалися цеглини. Широчезні крила били повітря. Істота кружляла недохопленою пожежею будівлею, яка швидко перетворювалася на вогняну руїну. Коли не лишилося нічого, крім купки розсипаного плавленого каміння, серед якого траплялися якісь чудернацькі смуги й бульбашки, дракон зневажливо черконув крилами, здійнявся над містом і полетів геть. Опустивши телескоп, леді Ремкін похитала головою. «Це неправильно!» – прошепотіла вона. «Це дуже неправильно! Неможливо, щоб він був здатний на таке!» Вона знову підняла трубку і примружилася, намагаючись визначити, що зараз горить. Внизу у своїх сашках вили малі дракончики. «Де я?» – згідно традиції, запитуємо ми, приходячи до тями від благословенної позбавленої подій непритомності. Мабуть, це у нас в крові. Ваймс промовив ці слова. Традиція дозволяє самостійно обрати продовження тексту. Надзвичайно важливо переконатися, що всі частини тіла, які, за спогадами, були наявні вчора, лишилися на своїх місцях. Ваймс здійснив цю перевірку. Тут настає час болісних відкриттів. Свідомість набирає обрисів, наче сніжка, що збільшується, коли котиться схилом, і виявляється, що ми приходимо дитями у тілі, що лежить у канави, з численними, не так важливо, з чим саме, адже зі словом «численні» зазвичай нічого хорошого не поєднується. А може на свіжих простирадлах? І начало заспокійливо лягає чиясь рука, і хтось в білому діловито відгортає фіранку, а за вікном новий світлий день? Усе скінчилося, і попереду нічого поганого. Хіба що слабкий чай, поживна вівсянка, маленькі зміцнюючі прогулянки в саду, а ще, може, коротке платонічне захоплення добрим янголом, який вас доглядає. А може все це лише мить затьмарення? І зараз над вами нависає покидьок, який от-от візьметься за вас по-справжньому, застосувавши держак свого кайла. А чи й даватимуть виноград? Цікавиться свідомість. У цей момент допомагає якийсь зовнішній стимул. Дуже приємно чути, усе буде гаразд. Натомість його документи вже знайшли явно поганий знак. Однак ці варіанти все ж таки кращі, ніж тримайте його за руки, щоб не сіпався. Але цього разу йому відповіли. «Капітане, ви мало не сканали!» Біль, який, скориставшись з непритомного стану Ваймза, чкурнув покорити, у метафоричному сенсі, миттю повернувся. промовив капітан. І розплющив очі. Він побачив стелю. Дуже гарний знак, який одразу виключив цілу низку неприємних версій. Розфокусований погляд також натрапив на капрала Нобса. Оце був вже не такий обнадійливий знак. Капрал Нобс нічого не доводив. Навіть після смерті ви могли побачити щось подібне до капрала Нобса. В Анкморпорку було небагато лікарень. Кожна гільдія мала власний лікувальний заклад, а ще існувало декілька безкоштовних, утримуваних різними чудернацькими релігійними організаціями, як-от чинцями-балансирами. Однак медичних послуг широкому загалу ніхто не надавав, і людям доводилося вмирати власними силами без допомоги лікарів. Зазвичай вважали, що лікування лише розніжує і в будь-якому разі суперечить природі. «Я вже запитував, де я?» – слепким голосом промовив Ваймс. «Так». А мені відповіли. «Кепе, я гадки не маю, що це за будинок. Він належить якійсь бучній кобіті. Це вона сказала перенести вас сюди». Здавалося, що Вайм за вас відомість перетворилася на суцільну рожеву патоку, однак він спромігся вхопитися за дві ниточки і пов'язати їх. В житті в одному реченні слова бучна і перенести про щось говорили, і так само, як і тутешній дивний хімічний запах, що виявився сильнішим навіть за вже звичні пахощі нобі. Ми не про леді Ремкін говоримо, обережно запитав він. Мабуть так, величезне бабисько, шалене від драконів. Щорече обличчя Нобі розпливлося у моторошному змовницькому вишкірі, якого Ваймс досі не бачив. Би у неї в ліжку. капітан роззирнувся навколо, відчуваючи перші ознаки неясної паніки. Він зараз міг бодай ненадовго зосередитися, тож помітив, що в кімнаті трохи бракує холостяцької шкарпетковості. Натомість повітря відгонило тальковою пудрою. Це ніби як бдувар, пояснив Нобі з виглядом знавця. Стривайте, стривайте, цей дракон. Пригадав Ваймс, він пролетів прямо над нами. Спогади розворушилися і напали на нього, мов люті зомбі. Капітане, ви як? Розчепирені кігті завширшки в розкинуті чоловічі руки, важкі удари крил, більших завітрила. Сморід якоїсь хімії ніхто, крім богів, не міг знати якої саме. Він так наблизився, що Ваймс бачив дрібненьку луску на лапах і червоні спалахи в очах. Не просто очі рептилії. В них можна було втонути. І дихання. Таке гаряче, що геть не скидалося на полум'я, а радше на щось майже тверде, що не спалювало, а трощило. З іншого боку Ваймс був тут живий. Лівий бік болів, не від удару залізякою, але він явно лишився живим. «Що трапилося?» – запитав Ваймс. «Це все юний морква, пояснив Ноббі. «Схопив вас із сержантом і стрибнув з даху замить до того, як він наздогнав нас!» «Ребра болять!» – сказав Ваймс. «Мабуть, мене він все-таки наздогнав!» «Ні, гадаючи через те, що ви приземлилися на клозет. А потім ви, капітани, ще перекотилися і врізалися в діжку з водою». «А кулон? Він поранений?» «Не те, щоб поранений. Сержант приземлився м'якше. Пробив стелю клозету своїм огрядним тілом. Казав, що його збадьорило душем із... «А потім що?» «Ну, ми, так би мовити, поклали вас зручніше, а потім усі шарахнулися гукати сержанта. А коли побачили, де він лежить, то вже, звісно, спинилися і просто стояли і гукали. Потім прибігла ця жінка і почала горлати». «Це ви про леді Ремкін?» – холодно запитав Ваймс. Тепер його ребра стали просто втіленням болю. «Ну так, високі тілисте бабисько», – незворушно підтвердив Нобі. Кинулося попхати людьми. «Ой, бідолаха, несіть його негайно до мене!» Так ми й зробили. Правда кажучи, кращого місця годі й шукати. У місті всі бігають, як кури з відрубаними головами. Великої шкоди завдав дракон. Коли вас там, уже не було, вони почали обстрілювати його вогняними кулями. Йому це геть не сподобалося, хіба що дадула сили і люті. Він ціле супротилежне крило Академії знищив. А далі? Та ніби все. Він іще щось підпалив, а тоді не мов би розтанув видуму. І ніхто не бачив, куди він подівся? Якщо хтось і бачив, то не каже. Нобі прихилився до спинки стільця і скоса зиркнув навколо. Така кімната, що й гаднути гидко. Сержант сказав, "Вона є купа грошей. хіба вона має право жити в звичайній кімнаті? Якийсь сенс видиратися з бідності, якщо багатим дозволено спокійно жити в звичайній кімнаті? Де мармур? Він фиркнув. Ну, хоч там як, а вона казала, щоб я її покликав, коли ви прийдете дотями. Вона зараз драконів своїх годує. Дивне якесь гаддя. Як це їй дозволяють їх тримати? Тобто, ну всі вони одного поля ягоду. Чого ж там? Коли Нобі виволікся із кімнати, Ваймз роззирнувся навколо іще раз. Тут дійсно бракувало позолоти і мармуру, який, на думку Нобі, обов'язково належався людям, котрі чогось досягнули в житті. Усі меблі були старими, а картини на стінах, хоч і безумовно вартісні, справляли таке враження, ніби їх повісили у спальні, бо не придумали, куди ще подіти. Ще він побачив декілька любительських акварелей з драконами. Загалом здавалося, що людина заходила сюди лише час від часу, і спальня руками бездумно підлаштовувалася під неї, огортаючи, мов, розножений одяг, хіба що була оздоблена стелею. Ця кімната явно належала жінці, але такій, яка йшла життям весело без жодної дурноватої хандри, поки всілякі сльозові романтичні халепи траплялися з кимось де інде, і яка від щирого серця була вдячна за своє добре здоров'я. Зважаючи на вигляд одягу, який тут висів, його обирали з міркувань тривкості може навіть представники попереднього покоління, а не як легку артилерію для війни між чоловічою та жіночою статтю. На туалетному столику були рівненько розставлені пляшечки і глечики, але вони занадто скидалися на шеренгу і здавалося, що на етикетках зазначено «втирати щовечора», а не «легкими рухами наносити по краплинці за вушками». Можна було уявити собі, що власниця кімнати спала тут усе своє життя, і батько називав її своєю дівчинкою, поки їй не виповнилося сорок. За дверима висів великий блакитний халат із добротної тканини. Ваймс навіть не придивляючись знав, що на кишені зображення кролика. Інакше кажучи, кімната належала жінці, яка знала, що сюди ніколи не зазирне чоловік. На столику біля ліжка громадилися папери. Попри відчуття провини, Ваймс не зміг себе побороти і глянув на них. йшлося про драконів. Там були листи з виставкового комітету, печерного клубу і дружньої вигнедишної ліги. Брошури і відозви з сонцесяйного притулку для хворих драконів маленького бідолаху в Вінні п'ять років безжально експлуатували для випалення старої фарби зі стін, і в нього майже не лишилося полем'я. Але зараз ще там лежали прохання про фінансову допомогу і тексти виступів, що промовляли до серця здатного вмістити цілий світ, або принаймні його крилату вогнедишну частину. Якщо надовго затриматися думкою, у такій кімнаті можна було врешті-решт відчути якийсь дивний сум і безвідносне співчуття, а звідки недалеко і до переконання, що добре було б винищити людство і знову розпочати експерименти з амебами. Біля навали паперів лежала книжка. Ваймс вигнувся, хоч це і завдало йому болю, і глянув на корінець. Там значилося драконячі хвороби» авторства Сибіл Дейдре Ольги Іванни Ремкін. Він із зачудуванням і острахом перегорнув декілька сторінок, і йому відкрився інший світ, сповнений приголомшливих проблем. Задубіле горло, брудне злягання, пересохлі легені, сторги, тимпанія, здуття, сльозотеча, камені. Трохи почитавши, він вирішив, що коли болотяний дракончик переживає бодай свою першу добу, це вже диво. Навіть прогулянку кімнатою варто було сприймати як біологічний тріумф. Він миттю відвів погляд від ретельно промальованих ілюстрацій. Забагато нутрощів. У двері постукали. «Можна? Ви там не роздягнені?» Весело зарокотіла леді Ремкін. «Ну, я вам щось принесла підживитися». Ваймзу чомусь уявилося, що це має бути суп, але натомість він побачив тарілку наповнену беконом, смаженими яйцями і картоплею. Він лише глянув на весь цей холестерин, а його артерії вже наче подоріли. «А ще я спекла хлібний пудінг», – сказала леді Ремкін, трохи соромлячись. «Зазвичай я небагато готую, хіба що для себе. Ну ви ж знаєте, як воно, коли мешкаєш сам». Ваймс подумав про те, що він їв у своєму помешканні. М'ясо чомусь завжди виходило сірим, з якимись дивними прожилками. Почав капітан, він не звик говорити з леді, вилежуючись в її ліжку. «Капрал Нобз мені сказав...» «Ой, Нобі такий колоритний». Ваймс подумав, що це вже занадто. «Колоритний? – мляво перепитав він. – Дуже. Той ще персонаж. Ми з ним чудово поспілкувалися». «Справді? – А вже ж? Він просто скарбниця смішних оповідок». «Звісно. Що є, то є». Капітана завжди вражала здатність Нобі ладнати мало не з кожним. Напевно, пояснення крилося в якомусь загальному знаменнику. У всій математиці не знайшлося б знаменника загальнішого за Нобі. «А вам не здається, що він висловлюється надто вільно?» – запитав Ваймс, зрозумівши, що не може відійти від цієї дивної теми. «Печерно!» – весело поправила його леді Ремкін. «Ой, чули б ви мого тата, коли він сердився. Хай там як, а виявилося, що в нас чимало спільного. Ви не повірите, але його дід колись вештався тут з якимись підозрілими намірами, а мій дід наказав його відшмагати». «Та вони, можна сказати, родичі». Подумав Ваймс і перекривився. Забиті ребра знову прийняло болем. «У вас декілька дуже великих сенців і, може, одне-два ребра зламано», – сказала вона. «Якщо ляжете на живіт, я намощу вас оцим». І леді Ремкінг схопила горщик із жовтою мазю. На Ваймсовому обличчі промайнув страх, і він інстинктивно потягнув ковдру на підборіддя. «Не треба цих дурниць. Чого я там не бачила? Зі спини всі дуже схожі. Хіба що хвоста в вас немає? Наживіть і підніміть сорочку. Між іншим, вона ще дідусева». Коли говорять таким тоном, опір марний. Ваймзе ще подумав, чи не покликати Нобі свідком, але врешті вирішив, що від цього стало би іще гірше. Його, не би, льодом опакло. «Що там понамішано?» «Та геть усе. Маз лікує синці і сприяє росту здорової луски. «Що?» Перепрошую, мабуть, не луски, та не треба так лякатися. Я майже впевнена, що луска не виросте. Ну, от і все. Вона поплескала його по сідницях. Мадам, я капітан нічної сторожі, сказав Ваймс і одразу ж сам зрозумів, що бовкнув нісенітницю. І лежите на півголи в жіночому ліжку, незворушно відповіла леді Ремкін. Ну сідайте і пригощайтеся. Треба якмога швидше поставити вас на ноги. Навіщо? перелякано позирнув на неї Ваймс. Леді Ремкін сягнула рукою в кишеню своєї засаленої ковтини. «Вчора ввечері я робила нотатки щодо дракона». «А, щодо дракона?» – видихнув капітан. Тієї миті дракона він боявся набагато менше. І ще я трохи попрацювала. Надзвичайно дивна істота, скажу я вам. Вона взагалі не повинна була б літати». «Це ви дуже слушно сказали». «Якщо будова тіла в нього така, як у болотяних дракончиків, він повинен важити десь під 20 тонн». Двадцять тон, це просто неможливо. Бачите, крила такого розмаху просто не підняли б цю вагу. Він шубовснув з вежем у власівка. От що я бачив. Знаю, але тієї ж миті у нього мали б відірватися крила, твердо промовила леді Ремкін. І він би впав, пробивши з біса глибоку яму в землі, аеродинаміка це вам не аби що. Не можна просто взяти і масштабувати щось мале, треба думати ще й про силу м'язів і площу літальної поверхні крил. Я знав, що там щось не те. Повиселішав Ваймс. Та й полум'я носити в собі таке це страшне. Як болотіні дракончики виживають. А, це звичайні хімічні процеси. Махнула рукою Леді Ремкін. Дракончики просто видобувають пальне з усього, що їдять, а потім, опинившись у носових пазухах, воно загоряється. А всередині вони полум'я не носять, якщо не трапляється відбій. І що тоді? Доводиться відшкрибати від землі рештки дракона. Весело сказала Леді Ремкін. Боюсь, дракони не дуже пристосовані до життя. Веймс уважно слухав. Дракони взагалі б не вижили, але, на щастя, в лишенні їхніх боліт майже не водилося хижаків. Та й яка з дракона здобич? Якщо забрати шкуру і величезні літальні м'язи, решта, напевно, смакує, як занедбаний хімзавод. Не дивина, що дракони постійно хворіють. Нескінченні проблеми з кишківником необхідні для утворення пального. Майже всі відділи мозку зайняті контролем неймовірно складного процесу травлення, під час якого пальне видобувається навіть із найменш придатних для цього інгредієнтів. Для особливо проблематичних випадків їм навіть до снаги миттю змінювати розташування внутрішніх органів. У хімічному сенсі слова дракони весь час балансують на лезі ножа. Варто один раз невчасно гикнути і лишається хіба що згадка в підручнику. Коли йдеться про вибір місця для лігвища, самиці відзначаються здоровим глуздом і материнським інстинктом цеглини. Ваймс не розумів, чому люди колись взагалі боялися драконів. Якщо він гніздився у сусідній печері, варто було просто почекати, поки він вибухне, спалить себе сам або здохне від важкого розладу травлення. Ви дуже ретельно їх вивчили. Хтось мав це зробити. А якщо до великих? Ой, там таке. Знаєте, вони дуже загадкові. І обличчя Леді Ремкін раптом стало напрочуд серйозним. Так, ви казали. Знаєте, вони перетворилися на легенду. Схоже, один із видів драконів почав рости і рости, а потім просто зник. Тобто вони вимерли? Ні. Час від часу вони звідкись прилітали, сповненість сил та енергії, а тоді їх раптом перестали бачити. Вона тріумфально позирнула на Ваймса. Гадаю, вони знайшли місце, де справді можуть бути. Ким бути? Собою. Там вони можуть повністю розкрити свій потенціал, інший вимір чи щось подібне, там, де сила тяжіння менша або що. «Я про це подумав, коли я його побачив», – сказав Ваймс. «Не можна отак літати в такій лусці». Вони перезернулися. «Ми повинні знайти його лігвище», – промовила леді Ремкін. «Щоб якась летюча ящерка шугала над моїм містом і палила його, не бувати цьому», – відгукнувся Ваймс. «Ви лише подумайте, як це збагатить науку про драконів». «Якщо вже хтось колись підпалить це місто, то це буду я». Чудова нагода. Стільки питань. Оце ви слушно сказали. Ваймс пригадав один із висловів моркви. Це може допомогти в нашому розслідуванні. Але візьмемося до цього вранці, твердо підсумувала леді Ремкін. Із ваймсового обличчя зникла гірка рішучість. Я спатиму внизу на кухні, весело сказала леді Ремкін. Завжди ставлю там розкладайку, щоб дивитися за яйцями. Деяким самицям треба допомагати, коли сезон. Мною не переймайтеся. Ви дуже люб'язні пробурмотів Ваймс. «Я вирядила Нобі у міста, щоб допоміг іншим впорядкувати штаб для вас», повідомила леді Ремкін. Ваймс геть забув про штаб сторожі. «Адаю, будівля дуже постраждала», припустив він. «Від неї геть нічого не лишилося, крім кубки розплавленого каміння, тож я розмістила вас у псевдопольярді». «Перепрошую». Ой, тато мав нерухомість по всьому місті, а мені від неї жодної користі, якщо чесно. От я й сказала агентові, щоб віддав сержанту колону ключі від старого будинку у псевдопольярді. Там варто провітрити. Але той район, ну, там навіть вулиці вимущений бруківкою. Я до того, що лорд в не... Цим не журіться, сказала вона дружньо, поплескавши його по плечі. А зараз вам справді час спати. Вайм зліг, а в голові закрутився думок. Псевдополь розкинувся на Ангкському березі річки, де оренда коштувала чимало. Опинившись у день на одній із тамтешніх вулиць, Нобі чи сержант Колон, мабуть, справили б таке ж саме враження, як відкриття чумного лазарету. Він дрімав, прокидаючись, а потім знову перенаючи в сон, де величезні дракони ганялися за ним, погрожуючи горщиками з маззю. Його розбудив Гомін натовпу.